Eco de la va arrobes email.com,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 deavall.org, l'Eco de laavall.org. I també per Internet a ràdios Molt bon dia, Anna Prat i Blanc. Hola, bon dia. Ets la cap de comunicació de l'Hospital d'Olot? Sí, sí, sí, exactament. Des de fa... l'octubre farà 6 anys. Molt bé. I uh, aquest hospital d'Olot és una fundació i, per tant, serà interessant també que en, que en parlem, tot i que en, ja, ja vam comentar a la prèvia de, de l'entrevista que, que tampoc doncs, podies parlar en, en nom dels sanitaris, però sí que parlarem d'aquest gran hospital, extraordinari hospital d'aquí de, de la capital de la Garrotxa, que, com us dic, és una fundació i serà interessant, doncs, per exemple, saber què significa que sigui una fundació. Però eh, he plantejat l'entrevista amb en, sis blocs i t'ho comparteixo perquè doncs, eh, tinguis una idea i comencis inconscientment doncs, a preparar algunes respostes, si, si, si et sembla. Eh, el primer bloc és doncs, eh, presentar-te, saber qui és l'ana Prat. Després parlarem de periodisme i de ràdio, perquè ets periodista i, i treballes a Radio Olot. Comentarem també... Doncs, eh, com funciona l'Hospital d'Olot i alguna coseta de la pandèmia que ens vulguis dir a nivell personal o a nivell de comunicació, aquesta pandèmia doncs, que ja fa un any que, que l'Organització Mundial de la Salut doncs, va declarar i el quart bloc serà doncs, conèixer algunes coses d'actualitat de la comarca de la Garrotxa. Com a periodista doncs, m'agradarà que en, doncs, comparteixis algunes cosetes que, que podem doncs, apuntar. El cinquè bloc, la crisi ecològica i el canvi climàtic, que crec que és eh, la qüestió doncs, més urgent, és l'emergència més important, que doncs, està en paral·lel amb la sanitària de la pandèmia. I com a últim bloc, doncs, el temps que ens quedi doncs, serà per parlar de les eleccions que són aquest diumenge. I també m'agradarà molt, eh, t'ho comento ara, també... Noti que hi entrarem després, que aquest dissabte és el Dia Mundial de la Ràdio, com saps, i et m'agradarà parlar doncs, de, de les dones a la ràdio, com, com tu a Radio Olot, i, i què en penses d'aquest doncs, metge de comunicació. Per tant, per començar, deixa'm que et comenti si et consideres una persona jove, tenint en compte que vas néixer el 92 i que tens 28 anys. Sí, home, jo crec que encara sí, encara tenim la categoria. Tinc el carnet jove encara, no me l'han tret, per tant, encara em considero una persona jove. El dia que em tinguin el carnet jove, llavors ja la cosa començarà a canviar, però de moment ens van allargar fins als 30 anys, per tant, em considero jove encara, sí. Molt bé. De totes maneres, doncs, deixa'm dir-te que per ser cap de comunicació d'una institució tan important com un, com un hospital, doncs, és un càrrec de molta, i de molta responsabilitat i, per tant, m'imagineu que tens la, la teva maduresa i, en relació a això, digue'ns on, on vas estudiar comunicació? Vas ser a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la UAB? A la UAB? No, doncs no, precisament vaig estudiar a la Universitat Pompeu Fabra, eh, vaig, vaig ser la segona promoció de, de, de periodisme en aquesta universitat i en un moment on també ens van demanar que féssim una doble carrera, no? A la Universitat Pompeu Fabra la gent que estudia periodisme ens demanen que fem eh, una segona carrera, si més no un, uns crèdits, uns cursos. Llavors, en el meu cas vaig començar dret, que no ho vaig, no vaig acabar-ho, però sí que durant aquells dos primers cursos ens feien compaginar la carrera de periodisme i en aquest cas jo vaig escollir dret, per tant compaginàvem dret. D'acord, clar, m'he embolicat perquè sí que em consta que, que has fet un grau, un grau de comunicació a la, a la UAB d'això, de, de comunicació i lideratge polític. Potser per això m'he confosa... Amb... Sí, és un postgrau, sí, correcte, que vaig acabar finals de l'any passat. Bé, de fet, havia d'acabar el curs passat, però amb el tema de la pandèmia i tot plegat es va allargar una miqueta i vaig acabar-lo l'any passat, que era un postgrau, precisament, sí. mm -hmm. Molt bé. Um, veig que vas, a, vas anar a, a estudiar a fora de Catalunya a la Universitat Internacional de la Rioja i vas a fer un grau de, de Magisteri d'Educació. Sí, bueno, la UNIR és una universitat a distància, llavors no, no vaig anar allà, sinó que era a distància, ah. i vaig estudiar des d'aquí i, i vaig fer un, sí, uns crèdits, uh, no sabria dir-te ben bé quants, però sí com um, alguns crèdits en Magisteri. Vaig, durant els meus inicis eh, a la vida laboral, diem, vaig fer molts anys de monitora d'educació en el lleure i també de monitor de natació, llavors era un camp que també em cridava molt l'atenció i un cop vaig acabar la, el grau en periodisme, vaig decidir començar a distància mentre ja treballava aquest altre grau per tenir bueno, doncs, diferents possibilitats obertes si mai havia de reorientar la meva vida professional. I, i vaig, vaig començar aquest grau, que, que no he acabat, però sí que el vaig començar a distància. Era, és la l'UNIR, però és a distància. Mm -hmm. I, I després, doncs, també en paral·lel, totes aquestes coses en paral·lel, eh, vas començar treballant a, a Radio Lot. Sí, a Ràdio Olot vaig començar en unes pràctiques eh, entre segon i tercer de carrera, l'estiu de segona a tercer. Hi havia una optativa que era comunicació en periodisme local i es basava bàsicament en fer unes pràctiques durant l'estiu en un mitjà de comunicació local. Llavors, jo, com que als estius estava aquí, vaig aprofitar i vaig començar a Ràdio Lot. Vaig començar així, amb... devia tenir 20 anys, crec, que vaig començar, i vaig entrar en el, en el Departament d'Informatius, on feia bàsicament doncs, molts temes de cultura i fins i algun d'esports, i llavors ja mai he deixat de, de vincular-me amb la ràdio mentre vaig acabar la, la carrera i estava vinculada als caps de setmana, quan, quan podia. Un cop vaig acabar la carrera, vaig fer un programa amb la Núria Llop, una companya periodista que ara treballa a la comarca, un programa cultural durant dos anys, que es deia Taló de Fons, on parlàvem doncs, de l'actualitat cultural de la comarca i principalment de la ciutat d'Olot. I llavors ara, des de fa, crec que aquesta és la tercera temporada que, he estat, eh, que fem la tertúlia, que és un programa setmanal de mitja hora, tres quarts, on posem a debat diferents temes d'actualitat de la comarca o d'àmbit nacional. I enmig de tot això, eh, també he estat cobrint eh, les eleccions municipals, tant les del 2015, si no dic malament, com les del 2019. O sigui que aquells, aquells, aquelles setmanes tan intenses de... de prèvies a les eleccions municipals, doncs sí que vaig estar a full, perquè ens entenguem, treballant a la ràdio, cobrint doncs, precisament tots els actes de campanya, eh, organitzant i fent la producció de totes les entrevistes de tots els candidats a les alcaldies de tots els municipis de la Garrotxa. Llavors, sí que durant aquestes dues temporades vaig estar com molt més eh, ficada en, a Ràdio Lota, en aquest cas. Mm. Molt bé. La, la teva passió quina és a nivell professional, doncs? Jo sí que m'hagués de dedicar al periodisme, periodisme no? com tots entenem eh, aquesta paraula, no? que és a, a, a fer entrevistes, no? a buscar temes en profunditat, eh, seria la ràdio, sens dubte. Mm -hmm. Molt bé. Després et eh, comentaré doncs, aquesta exposició fantàstica que es fa a Barcelona i que, malauradament, degut a aquest eh, confinament eh, comarcal ara, fins fa uns dies municipal, municipals, ens impedeix a no sé que tinguem alguna justificació per anar a Barcelona, doncs, de poder veure, um, que és de dones a la ràdio, que ho comentarem després. Però deixe'm preguntar-te també a, a nivell personal. Tu has nascut a, aquí a la Garrotxa? On has nascut? Sí, aquí a Olot, aquí a Olot. A la capital? Sí, correcte. Mm. vis que aquí també. Uh -huh. Molt bé. I per fer-nos una idea, com, com vas a la feina? Com vas a, fins a l'hospital? Amb cotxe? Caminant? Amb bicicleta? Doncs mira, heu anat sempre amb cotxe i arrel de la pandèmia, com que no podíem sortir a fora a fer res, perquè no podíem sortir a fer esport, no podies anar en enlloc, no? anaves de la feina casa i de casa a la feina, vaig decidir començar a venir a peu, perquè és un trajecte, tinc uns 20-25 minuts a peu i com que igualment, com acabava, no podies fer res més, doncs em vaig agafar aquest costum i l'he mantingut. Per tant, a no ser que tingui molta pressa, normalment vinc a peu a, a treballar. Molt bé, bueno, una decisió ben saludable. Uh -huh. T'agrada viure a Olot? Eh, creus que és una ciutat agradable, acollidora? Sí, totalment. Ja no puc dir el contrari perquè he nascut i visc aquí, eh? Però sí, penso que és una ciutat que, que té pràcticament de tot, a més que, que està creixent, penso, de manera molt, molt madura, molt sostenible i molt conscient, i, i al final estem a prop de tot, no? És a dir, si, ara per, no tant perquè no ens podem moure tant, però quan tot això torni una mica a aquesta certa normalitat que teníem abans, doncs ens, ens és molt fàcil de seguida ser a la platja, ser a la muntanya o inclús a, si hem d'anar a Barcelona per, per temes de feina llavors. Penso que estem ben situats, que estem ben connectats i que Olot o La Garrotxa en general és un molt bon lloc per viure. Mm. Um, és una ciutat que té 36.000 habitants, ho dic correctament? Sí, crec que quasi 37, però sí, més o menys. I tota la comarca deuen ser uns 55.000? Sí, més o menys, sí, sí, exacte. Per tant, si, si descomptem els habitants que viuen a la capital, a la comarca de la Garrotxa realment és una comarca molt poca poblada. Sí, hi ha, hi ha 21 municipis a la comarca de, de la Garrotxa... I, i la majoria, com has dit tu, eh, la majoria de població es concentra, en aquest cas, a, a la ciutat d'Olot. Hi ha municipis més grans, municipis més petits, però tots estan molt a prop de la capital. Llavors, eh, les connexions són relativament fàcils, excepte potser, no?, algun punt d'ojo, aquests pobles més de l'Alta Garrotxa, però, en general, eh, estem ben connectats. Mm. Vas fer un programa fa poc, ho vaig veure a les xarxes, eh, en el que parlaves... Ah, precisament del doncs, de, repoblament no? del que s'han parlat tant o, o la despoblació de, de molts nuclis eh, rurals. Ah, penso que va ser a principis de, de febrer, aquest mateix febrer a Ràdio Olot. Quina és la conclusió que vas treure sobre aquesta qüestió? Més que nuclis rurals o més que a la comarca de la Garrotxa ens vam centrar més en la ciutat d'Olot una mica amb aquests canvis que hi ha hagut no? de que la gent eh, ens hem acostumat més a viure a les afores de la ciutat que no pas en el centre, no? que en el nucli antic. Jo, en el meu cas és el contrari, jo visc el nucli antic, però sí que és veritat que la tendència cada vegada més no? és a buscar unes residencials eh, a les afores de la ciutat. Llavors vam, vam intentar analitzar una mica això, el per què això passava, no? quin eren els motius pels quals la gent eh, decidís fer aquesta opció de vida i, i com havien de fer-ho no? per intentar regenerar o tornar a donar vida al eh, nucli antic, de, no d'aquesta ciutat, sinó de la majoria de ciutats del país, no? que sembla que, que la gent renegui no? d'aquests nuclis tan, tan bonics que tenim i que potser hem deixat una mica descuidats en els últims anys. Val. De totes maneres, sembla clar que, el, que hi ha molts pocs habitants per quilòmetre quadrat, no en comparació amb, amb l'àrea metropolitana, per exemple, que hi viuen més de 5 milions de persones i, i per tant, la, la distribució de de la població és eh, molt poc, diguéssim, eh, positiva per, per, molts, per moltes qüestions a nivell de recursos o, o de la pròpia pandèmia, no?, on, evidentment, doncs, hi ha més riscos de contagis com, com més gen, gent amuntegada hi ha. Mm -hmm. Sí, jo no sóc expert, eh? vam, vam parlar d'aquest tema i vam portar algun expert que ens expliqués exactament com era aquesta organització urbanística a la ciutat, jo no sóc expert, al contrari, ni molt menys, però sí que és veritat que és un tema evident, no? Tu quanta costes a l'àrea metropolitana de Barcelona o a Barcelona ciutat mateix... Evidentment que hi viu molta més gent per metre quadrat que no pas aquí. I penso que això, no, quan et deia, a Olot, vivim molt bé, doncs és, és, és precisament per això, no? perquè realment tenim, tenim un entorn privilegiat i una qualitat de vida que penso que, que, que sobretot ara en època de pandèmia, no com deies tu, uh, s'ha valoritzat molt més i li hem donat molt més valor. Hm. Molt bé. Um, vaig veure el, a les xarxes socials que, que havies, doncs, publicat un text que no he tingut temps de llegir-me'l, llegir però que el titulaves El meu 2020 i feies una petita, doncs, redacció de com havies viscut el, aquest any de la pandèmia, no? Um, ara que ja veiem que això va per llarg i, i que, com, com deies tu en el mateix eh, article, doncs, hem perdut la innocència eh, i, i sabem, doncs, que això ens marcarà en molts sentits... Eh, i que no ens farà millors persones eh, només, eh, ni exclusivament, sinó que ens, ens podrà treure la vena dels ulls no? de, de, de moltes coses. Quina conclusió en fas eh, en, en quan a... Deixa'm que et faci la pregunta concreta perquè no sigui massa oberta, però a nivell de la gestió de la pandèmia, que s'ha fet des de les institucions? Buf! Complicada aquesta pregunta. Um, bueno, bona o dolenta? Uh, I, bueno, jo, penso risos, eh? que... sí, jo penso que hi ha decisions de, de tot. És una pandèmia que ens va arribar a tots de sorpresa, malgrat arribar-nos a moltes alertes de l'altra punta del món, de concretament de la Xina, que això estava passant aquí, ens ho vam agafar per sorpresa perquè no ens creiem que això ens podia arribar. I com qualsevol cosa que no has viscut mai, et genera una incertesa i et genera una inseguretat. I això a vegades et fa prendre decisions que potser no són del tot encertades o que potser amb el temps has vist que sí que ho eren. Llavors, jo penso que no tot és blanc ni negre, no tot és bo o dolent, s'han pres decisions de tot, a tots nivells, en àmbit municipal i en àmbit nacional, eh, decisions més dirigides a qüestions estrictament necessàries, eh, sanitàries, perdona, o qüestions eh, més d'àmbit més econòmic o d'equilibri social o, o cultural, i, per tant, com amb tota l'escala de colors, jo penso que hi ha, hi ha hagut decisions de tot i hi ha hagut moments de tot, també. Doncs deixem que faci la, la mateixa pregunta d'una altra manera, Anem per la tercera onada i, tot i tenir vacunes ja, quantes onades més creus que hi podrien haver-hi? O creus que hi haurà més onades? No ho sé, no t'ho puc dir. Si una cosa ens ha ensenyat la pandèmia és que no es poden fer prediccions de segons quin tipus. A més, jo no sóc experta en, en el terreny, llavors no, no, és que no ho sé. Això sí que no t'ho puc dir perquè no, no en tinc ni idea. De moment estem en aquesta tercera o potser finalitzant aquesta tercera i, i l'hem de gestionar com bonament bona, bona podem tots des del nostre àmbit de treball i també a de nivell personal, perquè al final aquí hi ha una, unes, unes maniobres a nivell personal i familiar que tothom ha de fer que, que són complicades de gestionar, sobretot a nivell emocional. Clar, i tant, i tant. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Entrem a, a, a dins de de l'hospital d'Olot, que és relativament nou, és un hospital que es va estrenar el 2014, ho dic correctament? I, clar, avui, em, mentre mirava la web de l'hospital... Em preguntava, i, i quin hospital hi havia abans? Em Penso que estava dins del nucli urbà, a diferència de, de l'actual, que està una mica als afores, però quina diferència hi hauria entre l'hospital nou i, i l'antic jo l'antic no hi vaig treballar mai, jo ja vaig començar a treballar a l'hospital nou al dos, a finals del 2015, per tant ja vaig arribar aquí, ja vaig aterrar aquí. A l'hospital vell sí que hi havia anat, evidentment, com a usuària, fins i tot hi vaig néixer, però no hi havia treballar, per tant, comparar mi se'n farà complicat més que res perquè la vida allà no la vaig viure, perquè ens entenguem, la meva vida laboral allà no, no, no, hi, no hi va ser-hi. Sí que és veritat que parlant amb molts companys no, i ara que ja fa temps que estic aquí eh, la gent valora moltíssim doncs l'entorn que tenim. No? no és el mateix estar al centre de la ciutat que està aquí a l'entorn, al Pla de Dalt amb les vistes que tenim des de la majoria d'habitacions o de despatxos o de sales d'aquí a l'hospital. Un tema també d'espai, no? Que, de, de ostres, que allà eren molt pocs metres quadrats i vinguent aquí pràcticament s'ha triplicat l'espai que, que tenim i i, bueno, i una sèrie de, de condicions a nivell més assistencial o a nivell més mèdic, més sanitari, que, que han canviat moltíssim a nivell intern de circuits, d'estructurar espais... tota una sèrie de, de condicions que milloren molt la vida laboral de les persones que, que actualment estem treballant aquí i dels usuaris i pacients que s'hi atenen, també. Mm. Afortunadament, no he tingut l'ocasió d'haver d'anar a l'hospital ni a urgències ni, ni a fer cap visita ni per qualsevol qüestió de salut... Um, però he vist el, el vídeo de presentació, un vídeo corporatiu que possiblement doncs, tu vas també doncs, realitzar d'alguna manera com a cap de comunicació que ets de, de l'hospital i, i m'he agrat molt sorprès de dísimm de, de les instal·lacions no, que té i dels serveis que ofereix i, i per altra banda també m'ha sorprès una qüestió que potser és un, simplement un tecnicisme que, que ens podràs explicar tu si vols i és que el, a, a l'Hospital d'Olot és, és una fundació i es s'anomena així fundació de l'Hospital d'Olot i la comarca de la Garrotxa i té com a president en, a l'alcalde DoOlot com a vicepresident, Uh, l'exalcalde de la Vall d'Envasi i president del Consell Comarcal de la Garrotxa i, evidentment, doncs, com a la direcció de l'hospital, doncs, tenim a, a, a metges i matgeses doncs, que, que tenen doncs, el coneixement per, per poder fer la gestió de direcció no, pròpiament, però el, el, que, el fet de que sigui una fundació que, per cert, eh, es remonta a l'any 1300 i per tant, fins al segle XIV podem trobar el, els orígens d'aquest hospital eh, que ha passat per diferents etapes. però responme si us plau perquè ho entengui a, a això de la Fundació. Què, què significa? Perquè és un hospital públic. Sí, és un hospital amb un finançament 90% o més del 90% públic. El que passa que com molts centres sanitaris de, del país eh, fan servir aquesta fórmula mixta, no? entre centres eh, concertats i centres estrictament públics. Llavors, aquest és el cas de, de l'Hospital d'Olot. Parlem sempre de fundació, eh, com deies tu, perquè hi ha un patronat, no? que en aquests moments el president és l'alcalde de la ciutat i el, el vicepresident és l'encara alcalde de la Vall de Villanya i president del Consell Comarcal també, el senyor Santi Reixac. I, i tenen doncs, aquest patronat, no? que, que són una mica um, qui dirigeix no? a, a l'hospital i llavors ja com una direcció més tècnica, més del dia a dia, més assistencial, com parlaves ara una no? de, de metges o infermeres, Bé, els càrrecs directius, no? que són els que gestionen el dia a dia de, del centre. Llavors, parlem de fundació perquè hi ha l'hospital com a tal, que és aquest nou edifici no?, que parlàvem ara, de, que farà fa 6-7 anys que, que, que es va inaugurar. I, a banda d'això, també tenim les àrees bàsiques de salut, l'atenció primària de la zona de, de la Vall d'Envàs i, i, i, i Ostoles, precisament, de, de les Planes, i també de la zona de Sant Joan les Fonts llavors. És, parlem sempre de fundació per incloure, per una banda, l'hospital, però per l'altra banda també aquesta part de l'atenció primària, que és molt important, i al final és el, és el primer centre a mà que tenim tots els, tots els veïns i veïnes de, de la Garrotxa. Però eh, la resta d'hospitals de, de Catalunya, i, i veiem doncs, també casos excepcionals, com és l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, no? que també té, té un origen doncs, eh, privat, diguéssim, eh, però això de que siguin fundacions en, en trobem d'altres? Sí, sí, n'hi ha d'altres, eh? ara no et sabria dir ni el número 1 ni exactament quin són, però n'hi ha d'altres, o amb altres nomenclatures com podria ser corporació o fundació, tot això eh, dona eh, això, no?, que comentàvem ara que són centres concertats perquè ens entenguem, però que el seu finançament és un 90% eh, públic. Eh, respon una mica a això, no?, a aquesta, aquesta diversitat de, de, de tipologia de centres sanitaris que tenim a, a Catalunya. D'acord, i treballant com a cap de comunicació, tens l'oportunitat de parlar, per exemple, amb el, amb el doctor Josep Maria Pedrosa o amb l'Anna Planelles i Sau, que estan a la direcció de, de l'hospital en el teu dia a dia? Per exemple, aquesta setmana has parlat amb, amb, amb el doctor Pedrosa o, o amb la Carme Pastor per comentar-te gent que veig que està a la direcció del, de l'hospital? Sí, de fet, és la, és la part no? és la, el comitè directiu de, de l'hospital i moltes de, de les coses del dia a dia que, que s'han de treballar les he de treballar amb ells conjuntament, per tant, sí, sí, sí, evident, evidentment que, que, que hi parlem, bueno, que ens reunim molt sovint i, i al final és això no és la direcció de l'hospital i, i som al dia a dia aquí tots plegats, per tant, eh, sí, sí que hi treballo, hi treballo sovint. Mm. Suposo que Ets molt conscient de la importància que tenen el té la, la salut com a, com a servei públic, no?, en un país i en, i en qualsevol doncs, societat? Sí, sí, sí, evidentment. I la salut no tan entesa com que em curin aquell mal de cap que tinc o aquell dolor de l'estómac concret que tinc o que m'operin de l'apèndix, sinó també la salut entesa com... Com la prevenció de malalties, no? perquè la salut jo penso que comença ja molt abans, tot allò que podem fer per cuidar-nos, no tota aquella bona alimentació que podem dur, eh, el fet no de peu i per tant no contaminar i per tant que això no incideixi en l'aire que jo respiro, hi ha tota una sèrie de factors que, que penso que ara ja fa uns anys, eh, que s'estan reivindicant moltíssim, eh, sobretot en l'àmbit de la salut, que tenen molt a veure amb amb, amb, el nostre, amb la nostra salut, precisament no? amb el nostre benestar, no només físic sinó també emocional. Per tant, penso que ara estem en un moment de, no sé si va medicina, jo penso que no per la dieta de la medicina sinó de l'àmbit de la salut, en què s'estan reivindicant totes aquestes coses i s'està posant de molt a la taula i s'està demostrant doncs, que, que no és el mateix viure en segons quins entorns per múltiples factors que, que, que intervenen a la, la nostra vida diària sense pràcticament donar-nos en compte i que poden influir en si l'endemà doncs, tenim no sé, una cardiopatia crònica o tenim eh, diferents tipus de, de, de, de malalties que puguem tenir. Mm. Un sociòleg català Um, deia que la, la gran pandèmia que, que existeix a la societat és la, la desigualtat en la salut no? i com les condicions uh, econòmiques i socials de les persones doncs, determina uh, la salut que, que pot tenir no? i pot gaudir i, per tant, doncs, perquè ens entenguem, uh, la gent més pobra té una salut doncs, uh, més deteriorada o, o no tan... Doncs, en fi, amb, amb més problemes de salut, no? I aquesta és la, la pandèmia que s'hauria d'erradicar, aquest sociòleg, no? I, per tant, intentar que la societat sigui el més... Eh, en fi, el més igualitària possible eh, i aquestes diferències, doncs, de, de rics i pobres, no, doncs, no siguin tan exagerades, exagerades com l'actual. De totes maneres, em, em sembla molt interessant el que comentaves, que ja ho hem comentat aquí, per cert, moltes vegades, quasi tots els convidats de, del programa de, de l'Eco de la Vall... Uh, ens, ens comenten això, no? aquesta visió més holística, més holística per poder doncs, gaudint uh, d'una un, salut doncs, uh, més plena no? i que no, es, no es centri només amb la malaltia, sinó amb tots els altres condicionants. Això creus que a, a banda de ser una tendència, uh, pot acabar-se doncs, imposant a molts nivells de la societat. Jo crec que sí, jo crec que des de molts àmbits, ja no només de la salut, eh, sinó d'altres àmbits, s'està apostant per aquesta línia, s'està apostant per la prevenció, s'està apostant perquè tothom tingui en compte el seu dia a dia per aconseguir el benestar físic i aquest benestar emocional i, i penso que això, entre cometes, ha arribat per quedar-se, no?, d'alguna manera. Jo, jo, crec que, jo vull creure que sí, penso que sí. D'acord. Um, a nivell personal, tu què fas per cuidar-te, si t'ho puc preguntar? Ah, fas exercici, tens una dieta saludable, com, com t'organitzes? Mira, la és que amb la pandèmia ha quedat tot una mica desestructurat, ja t'ho diré, però sí, jo de fet havia jugat molts anys a bàsquet, que per tant era, era el meu esport i la meva vàlvula d'escapament eh, setmanal, perquè fèiem dos dies d'entrenament i, i el partit al cap de setmana, ja fa uns anys que, que això ho vaig deixar, i sí, a mi per exemple m'agrada molt nedar, intento mínim un cop la setmana eh, anar a nedar, perquè és un moment de desconnexió, no? Quan nides només t'has de concentrar en respirar pràcticament i, i és un bon moment de, de desconnexió, no? Com la gent que medita, per exemple, doncs a mi això, això m'ajuda el fet de, de fer piscines. Uh -huh. I, i m'agrada també caminar i ara amb aquests confinaments municipals i comarcals que hem viscut, doncs també el cap de setmana intento fer escapades a, a la muntanya i gaudir d'aquest entorn privilegiadíssim que, que tenim a, a la comarca. Em va sorprendre agradablement, eh? em va semblar una notícia molt, molt maca i molt interessant eh, de, de l'any passat on a l'hospital les plantejaven fer consultes a l'exterior, eh, a, a l'aire lliure, al costat del bosc, potser... Sí, has de fer una prova pilot durant, durant un període de dies, crec que va ser, de, precisament des de, de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica aquí de, de l'hospital i on buscaven precisament això, no? sortir de, de les quatre parets d'una consulta i poder passar-la, doncs, en aquest cas, en un busquet que tenim situat just aquí al costat de, de l'hospital. Són cosetes, no petites cosetes, com et deia abans, que, que es van integrant en el nostre dia a dia i que estan intentant doncs, això no posar per, per a damunt de la taula altres factors que influeixen en, en la nostra salut. I un d'ells, doncs evidentment, és, és gaudir de l'exterior i de l'entorn que tenim. I si, a més a més, es pot fer amb, amb edats eh, molt tempranes, no molt menors, doncs encara millor. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Heu vist que hi hagi algun repunt de consultes o, o d'atenció mèdica aquí l'hospital aquí l'Hospital d'Olot per qüestions de salut mental? I podem intuir que com a conseqüència de, dels confinaments i de la pròpia pandèmia? Nosaltres com a Fundació no tenim xarxa de salut mental. La xarxa de salut mental que actualment està aquí a la Garrotxa, eh, forma part de l'IES, de l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona. Llavors, nosaltres directament no tenim consultes amb eh, eh, de psiquiatres o de psicòlegs que tenen eh, aquests casos més concrets. Sí que hi ha una psicòloga al centre que, que, que fa aquestes funcions amb la gent que, que tenim, amb els treballadors, per una banda, però també amb la gent que està ingressada. Però aquest tipus de consulta que tu m'acomentes, nosaltres directament com a, com a hospital no, no la gestionem, no, no tenim aquesta concertació. Entesos, perquè he llegit que ja està succeint doncs, que hi haurà un increment d'aquestes malalties mentals o, o del, de, de problemes de salut mental, problemes psicològics, degut doncs, a, a les circumstàncies, no? perquè és una roda, oi, això? La pandèmia ha provocat una crisi econòmica i et volia preguntar en aquest sentit com veus que afecti a la comarca o a Olot la, la crisi econòmica degut doncs, als confinaments, que clar, eh, no només per la qüestió turística, que és un sector important aquí a la Garrotxa, sinó també doncs, per, com dèiem, doncs, que tota l'economia sempre està més entrelligada del que pensem, no? i una cosa afecta l'altra. Uh -huh. Això ho hauries de parlar amb la gent que té comerços, amb la gent que, que viu del turisme i amb tota la gent que viu d'aquest sector. Eh? Evidentment, en qualsevol crisi, no només en aquesta crisi sanitària, que, evidentment, acabarà sent una altra crisi que no serà sanitària, sinó amb totes les altres crisis que hi ha hagut, evidentment, eh, tot es sacseja i tot queda mogut i tothom en rep les conseqüències en menor o major mesura. És veritat que hi ha certs col·lectius, no? com en el seu moment va ser el sector immobiliari qui va rebre la gran patacada, quan parlem del 2008-2009, ara, en aquests moments segurament qui rebran, qui rebran les conseqüències d'aquesta crisi econòmica més estrictament parlant seran pues, el sector del turisme, del comerç, de la restauració, tot, uh, fins i tot el sector cultural. Vull dir que, uh, penso que sí, que, que, que evidentment que afectarà, que ha afectat aquí com ha afectat uh, a tot Catalunya, a tot Espanya i que, que arreu del món i, evidentment, en diferents graus. No? Cadascú, els que tenim la sort d'encara tenir feina i que l'hem pogut tenir i mantenir durant tot aquest temps tindrem unes conseqüències um, i els que no l'han pogut mantenir o que han hagut de baixar la persiana o que estan treballant només 3 hores al dia quan abans en treballaven 10 doncs evidentment en patiran unes altres. Jo penso que totes les crisis afecten a tothom amb major o menor mesura. Hi ha molt poca gent que realment se pugui beneficiar d'una crisi i si a més a més és sanitària on hem perdut vides i on hem perdut persones eh, penso que encara, que encara hem de vigilar més a l'hora de fer aquests, aquests, aquests, aquests prejudicis no a l'hora de treure aquestes conclusions. Entesos. Bens a dir que hem de ser optimistes i tenir esperança, no?, per precisament doncs, no caure en aquesta foscor que, en la que podem caure si estem sense feina o si tenim doncs, una situació traumàtica degut a, a a persones que hagin pogut morir degut a la pandèmia. Entenc que és això el que volies dir, ser optimistes o no perdre l'esperança o...? A veure, evidentment que l'esperança mai la podem perdre, però evidentment jo no em puc posar al lloc d'algú que ha perdut la feina o d'algú que ha perdut un familiar amb la pandèmia que no s'ha pogut despedir. Cada situació i cada cas és, és diferent, és excepcional i cadascú viu les coses d'una manera. La meva situació és una, però la del meu veí pot ser una altra i la del meu company de en serà una altra. Llavors, evidentment, tots fem el que podem i tots tenim la situació en el nostre dia a dia que, que tenim, només faltaria. Jo no sóc ningú per, per jutjar ni per, ni per dir a la gent què ha de fer, ni molt menys. No, no, no, no tampoc voldria que jutgessis a ningú, no? però, per exemple, una anàlisi que podem fer, i tu ets periodista i també pots fer l'anàlisi periodístic, no si vols, però una anàlisi que, que hem de potser recordar és que la crisi econòmica existia abans de la pandèmia i, per tant, l'economia tampoc és que nés molt bé. No? Eh, estàvem apostant-ho tot al turisme, el turisme té un pes molt important i potser l'economia doncs no està prou diversificada, no?, el monocultiu, sobretot, doncs, a... en fi, és que teníem no sé quants milions de visitants i, de repent, doncs, clar quan, quan passes de 60 milions de visitants a 20, doncs, eh, clar, és, és un sotrec important, no? No sé, no estic pensant amb ciutats com Salou, no? O, sí, sí. O, o, en, en fi, que teníem una dependència molt gran del turisme, però, independentment d'això, eh, és evident que l'economia doncs, arrossegava uns problemes molt grans de deute públic, eh, per exemple, que s'ha incrementat encara més ara, però eh, afortunadament, eh, perquè han canviat les polítiques d'austeritat per, per aquesta subvenció que, que farà el Banc Central Europeu, que veurem a qui beneficia al final, però han canviat algunes polítiques macroeconòmiques però al mateix temps era una economia que, com deia un economista, estava molt, molt dopada, no? I, per tant, eh, si traguéssim aquest dòping, que volen dir ajudes, etc., doncs eh, cauria com un castell de, de cartes. Eh, I, per tant, s'havia de reformular molta cosa al sector econòmic. Ara hauria de ser una oportunitat. Es parla del de, gran reset, com això de, de la informàtica, de great reset. Tu creus que passarem a una societat molt més digital, ens haurem d'acostumar a no fer tantes visites, a moure'ns menys? T'ho pregunto com a periodista, eh? perquè no em diguis no, no soc economista. El que és evident és que les crisis ens porten canvis i, i segur que el que hem viscut o el que estem visquent, perquè no ens oblidem que encara estem en confinaments comarcals, Um, ens canviaran moltíssim el nostre dia a dia i esperem que a més a més hagi per bé, no? que ens ensenyin doncs, doncs altres coses. Nosaltres, per exemple, i um, que l'hospital, en el nostre dia a dia, estem veient que fem, podem fer moltes més reunions i podem trobar-nos amb molta més gent ara que fa un any. Per què? Doncs perquè el tema de les videoconferències s'ha potenciat moltíssim no? i això és un gran avantatge que penso que hem de saber treure-li profit. També és veritat que, has de que hem d'intentar buscar l'equilibri entre la presencialitat i la, i la virtualitat, no? perquè per no tot ara deixem de, de veure'ns i de trobar-nos. Llavors, jo penso que sí, que, que, que ens portarà coses bones segur, que ens n'haurà ensenyat ens de moltes altres segur um, no sé si ens tornarem menys consumistes o més no sé si tornarem a viatjar com ho fèiem, tot això no ho sé, veurem veurem com, com abans de tot, la veritat és que tothom en té moltes ganes, jo la primera per exemple, de, de poder viatjar i de poder agafar un avió i marxar, però segur que, que les crisis, bueno, en aquesta crisi concreta, segur que ens ha replantejat tots moltes coses. Fa unes setmanes en una tertúlia a la ràdio parlàvem amb els alcaldes, amb alguns alcaldes de la comarca, i els feia la pregunta d'aviam si ells havien notat un increment de demanda, en aquest cas d'habitatge, de gent això de Barcelona o de l'àrea metropolitana, que havia decidit fer un canvi de vida, dir, ostres, si jo puc teletreballar i només necessito anar un dia a l'oficina, doncs potser em puc plantejar anar-me a viure en un entorn més rural o més de mm, la muntanya, perquè ens entenguem, i tenir una vida molt diferent de la que estic portant a, a Barcelona, per, per posar un exemple. I, I em van contestar que sí, no que hi havia hagut municipis que realment havien notat una, un increment de demanda en, en, en habitatge nou o, o no, eh? amb, amb lloguer o amb mesureria de, de, de, cases, de cases en aquest cas en, els, en molts pobles i que sí que ho havien notat. Per tant, penso que sí, que ens portarà canvis, no seran tan a curtament i penso penso que els veurem més o els podrem valorar més el cap d'uns anys. No? Aviam com ha canviat aquesta societat i com ens hem adaptat tots en aquesta, aquesta nova realitat que ens ha tocat viure. Ja estic d'acord, eh? però em, em penso que els fets ens diuen que a banda de ser a llarg termini com moltes coses que necessiten el seu temps també hi ha hagut una acceleració una acceleració bestial de la digitalització, sobretot de, de molts serveis relacionats amb, amb la cultura no? eh, com poden ser doncs, els streamings de, de les plataformes de, de cinema i televisió perquè evidentment doncs, els cinemes eh, estan tancant i, i veurem doncs, com aguanten no? eh, a, a aquesta situació o sigui, el percentatge d'augment de persones que s'han suscrit a, a Netflix eh, o a aquestes plataformes eh, citem Filmin que és una plataforma catalana i, i espanyola per no citar sempre Netflix però en fi, que, el, que és evident que la gent es pot acostumar a veure el cinema per la pantalla, com ja ho feia abans, però ara ha sigut una cosa, en fi, un salt, un salt de gegant que no només marca una tendència, sinó que marca doncs, una nova forma de participar en la cultura, no? que evidentment és molt més passiva. I en aquest sentit sóc una mica més negatiu, no? perquè si no podem anar al teatre o, o al cinema, doncs... Ah, ens perdem, crec, que, que moltes uh -huh. coses. Totalment no, d'acord, sí, sí, totalment d'acord. Uh -huh. Clar, haurem de veure doncs, com, com podem adaptar-nos, no?, perquè, en, en fi, hem... han d'haver-hi maneres de, de poder, fins que no, no s'erradiqui doncs, aquest virus, de poder conviure. I, i crec que la política de ser d'anar cap, cap als contagis zero, eh? ha de ser contagi zero la política i tots els, els esforços, però mentrestant seran un parell d'anys ben bé aquest, tot aquest i el següent com a mínim eh, i esperant que no vingui una altra pandèmia que, que també ens avisen que pot passar però aquests dos anys que encara ens queden de conviure amb, amb el virus i de restriccions doncs eh, en fi, eh, primer... En... Uh, valorar molt bé quines són uh, exagerades o innecessàries i, i plantejar-ho críticament, reconèixer quines són les necessàries i complir-les, però també uh, en fi que, en, que no ens vagin traient coses que, que haurem de reclamar perquè no ens les treguin, no com pot ser doncs la, la cultura. No sé, en fi, a, a tu t'agrada el cinema, el teatre, vas al teatre d'Olot sovint o, o hi anaves, <laughs> Anna... Mira, hi vaig més ara que abans de la pandèmia, ja t'ho diré. Uh, perquè, sincerament, no hi anava massa. No, consumidora cultural... Sí, per exemple, el cinema sí, i música també, no? però el teatre precisament no hi anava i és veritat que arreu de la pandèmia i el, el fet no, de no poder sortir de, de la ciutat o, del, o, de, o de la comarca ha fet de, de, de que consumeixis molt més producte, mentre cometes local, no? I, i, i un d'ells és el producte cultural, evidentment, i és veritat que en les últimes setmanes posinat molt més que probablement en tot l'any anterior. Llavors penso que com tot serà de buscar l'equilibri no? eh, entre, entre una cosa i l'altra, el que tu ara comentaves, buscar l'equilibri entre allò que no podem fer per millorar eh, la salut de tots i per l'altra banda eh, buscar aquelles coses que sí podem fer o que sí ens deixen fer, no per continuar amb el nostre dia a dia una mica més eh, dins de la màxima normalitat possible. Parlàvem moltes vegades parlem amb molts companys de feina de dir és que arriba el cap de setmana no tens cap al·licient, no? perquè tot allò que feies abans ara no ho pots fer. Doncs, potser ens haurem d'acostumar durant una temporada, o de fet ja ens hi hem acostumat a la força, però ens hi haurem d'adaptar uh, més uh, a buscar altres, altres coses i altres realitats i altres maneres d'esvergir-nos de, no i de gaudir dels caps de setmana. Molt bé. Fem un, un sal al següent bloc, que és el, el de la crisi ecològica i també doncs hem de recordar que l'emergència climàtica doncs es va declarar a uh, Fa quatre anys, si no em desconto, que el govern d'en Puigdemont, el 2017, ja va declarar l'emergència climàtica, que així ho va, doncs, a legislar el, el Parlament de Catalunya, i només preguntar-te quina és el, la teva visió, eh, com a periodista o, o com a Anna Prat, eh, a nivell individual, com, com ho vius? Uh -huh. Home, crec que és una realitat i penso que ja ningú, pràcticament ningú l'està negant. És una realitat, ho vam veure, per exemple, als, als mesos de març i abril, quan tothom es va quedar a casa i bueno, hi funcionaven molts pocs cotxes, que vam veure com, com la contaminació disminuïa d'una manera brutal. Per tant, la crisi climàtica hi és, penso que negar-la mm, no, no és correcte, perquè és, és una realitat que ja tenim al damunt de la taula. Ara falta aplicar polítiques no?, per intentar revertir aquesta situació. I nosaltres, en el nostre dia a dia, intentar fer el màxim possible per, per, per aportar-hi el nostre granet de sorra, no? I, I sé que és molt poca cosa, però mira, si pots agafar el transport públic en comptes d'agafar el cotxe per anar a treballar o si pots eh, comprar granel, no?, en comptes de, de, de comprar paquets individualitzats. Són petites coses que jo, per exemple, sí que intento fer en el meu dia a dia per intentar portar el meu granet de sorra, eh, però que, evidentment, fan falta polítiques més generals, eh, sobretot amb, amb grans empreses, no?, també amb temes de, de, de contaminació, de mobilitat, sobretot, que se'n parla poc, però però penso que hi ha molt, molt a fer encara en temes de, de mobilitat um, en, en, en àmbit de totes les ciutats. Eh? I, i bueno, penso que, que encara ens queden moltes coses per fer, però que negar-ho seria de, de bojos, perquè és una realitat que tenim al damunt de la taula. Està clar. Eh, no obstant, deixem que agafi doncs, el, el terme que has utilitzat. Eh, semblaria, pel que hem vist en aquest debat que va fer TV3 ahir o abans d'ahir, eh, en el que no es va parlar de la crisi ecològica ni la crisi climàtica, que els polítics neguin aquesta realitat. Com, com és, o és un problema de TV3 i del moderador, que no ho va incloure, però en qualsevol cas van ser comentaris molt, molt de passada els que van, van tenir relació amb, amb la crisi ecològica i climàtica, no? que van deixar anar, però no existia cap bloc en el debat electoral perquè es recordés que estem en, en una emergència climàtica. Mm -hmm. No ho vaig seguir tot, però em consta que no hi havia cap bloc que parlava, parlava d'això. Jo penso que quan prepares un debat, i ara parlo molt a nivell periodístic, eh, decideixes, prioritzar, no? I decideixes prioritzar aquells temes que creus que són eh, més importants eh, per l'audiència o per les persones que estan mirant i, per tant, en aquest cas, en els candidats que la gent haurà d'anar a votar aquest diumenge 14 de febrer. Llavors, penso que, que és un terme de priorització, que es va decidir parlar d'uns temes, entenc eh, que es van debatre no?, amb un consell de redacció per decidir quins temes es portaven eh, a debatre eh, aquest dimarts. Si s'hauria de haver parlat de, de crisi climàtica o no... Jo penso que sí, perquè és veritat que és un tema que tenim al damunt de la taula, que és molt important i que potser quan hi vulguem fer -hi alguna cosa ja serà massa tard. No? De fet, hi ha molts experts que ja ens ho estan dient, que ja que estem anant tard a aplicar segons quines polítiques perquè és que, perquè és que la, la, la Terra ja no ho està aguantant. Llavors, potser sí s'hauria de posat aquest tema i potser sí s'hauria d'haver demanat més... Um, en aquest cas els candidats a la presidència de la Generalitat que ens diguessin quines són les seves apostes en aquest àmbit. Però no es va fer, les prioritats o les prioritzacions que es van fer van ser unes altres, evidentment ara hi ha aquesta crisi sanitària, barra econòmica, barra social, barra cultural, totes les barres que li vulguis posar al damunt de la taula, això es va emportar pràcticament la major part de, de, del debat, i tenim encara un tema, penso, a Catalunya, eh, que és molt important i que, Segurament ha perdut força en els últims mesos, però que hi és, que és aquesta relació entre Catalunya i Espanya. No? Llavors, malauradament, hi ha altres temes que s'han prioritzat sempre davant de la crisi eh, climàtica. Doncs sí, els científics ja ens diuen que l'escalfament global està a uns nivells doncs, molt alarmants. I, per posar un exemple, l'any 2020 ha sigut l'any més càlid des que es tenen registres. I, per tant, tot i la pandèmia, com comentaves abans, i aquesta reducció de la contaminació i de la mobilitat, doncs segueix sent l'any eh, més càlid a nivell planetari degut a aquesta acumulació de, de CO2 que té l'atmosfera i, per tant, és un procés eh, molt exponencial. No? I si arribéssim als tres graus o, o més d'escalfament global, la situació seria molt complicada. No? I ja ho hem anat parlant aquí al programa amb diferents convidats... i Eh, us animo que escolteu el podcast per recuperar doncs, entrevistes, per exemple, amb en, amb en Xavier Borràs, que treballa doncs, a l'Oficina de Canvi Climàtic de, de la Generalitat de Catalunya. L'ecodelavall.org L'ecodelavall.org Per anar acabant, Anna, deixem i que continuem amb, amb aquesta qüestió de les eleccions, ara que, que ho citàvem. Què et sembla la presència d'UltraVox en aquest debat? Que, evidentment, és un partit que està legalitzat i, i per això doncs estaria justificat. No? Eh, si és un partit legal que inclús està les institucions, doncs, per què no d'estar en un debat? De totes maneres, és evident doncs que, que Catalunya no té representativitat i, per tant, doncs, podria ser tan legítim que estigués en aquell debat a primàries de Catalunya com qui volgués els organitzadors no, del debat. Però, a banda d'això, tu com, com veus aquesta presència d'un partit com Ultravox en un debat electoral i que es presenti les eleccions per primera vegada de la presidència de Catalunya? Jo no comparteixo que, per exemple, a Vox fos en el debat eh, aquest dimarts, però entenc que la Junta Electoral així ho va decidir i, per tant, per això i eren dimarts. Tampoc podem negar la realitat, que és que ja, ja són presents en moltes de les institucions d'aquest país. Per tant, eh, que és una realitat que hi és i que està al damunt de la taula, malgrat ens agradi més o ens agradi menys, eh, és una realitat. Per tant, tampoc la podem negar. Jo penso que la feina que s'ha de fer ara eh, és educar no?, en, que, en que aquest no és el camí, en que el feixisme i el populisme no és el camí que, que s'ha de seguir i penso que que precisament el que s'ha de fer és educar eh, en aquest sentit i fer pedagogia de que, de, que, de que per aquest camí no anem bé i que, que s'ha de, re, de redirigir aquesta situació. I també penso que la manera més fàcil de fer tot això i de, de plantar-hi cara o de, de, de donar-li un, un altre tom és desmentir totes aquestes veritats que ells diuen no? o veritats seves que diuen. No? És a dir, si quan parlen no? l'altre dia, per exemple, en... en en aquesta xerrada inicial que feien i que feien aquesta presentació aquell minut i mig, parlaven de tancar TV3, no? Doncs, ostres, no pot ser que no els hi fem cas quan diuen això, no? Se'ls ha de rebatre i se'ls ha de justificar perquè és important que hi hagi un mitjà públic, en aquest cas, a Catalunya. I penso que és la feina que s'ha d'anar fent, que és ferragosa, perquè parlem, no això, de populismes i de feixismes molt, molt, molt concrets i molt específics, però és la feina que s'ha d'anar fent en molts àmbits, no només en els debats electorals ara que n'hi ha, sinó si entren al Parlament, si arribessin a entrar al Parlament, penso que això també és feina de, del dia a dia i d'anar picant pedra. En sí, realment eh, jo el mal vaig veure a, a posteriori el debat a, a la carta, diguem masoquista, si vols, però mal vaig escoltar gravat perquè ja havia fet el vot per correu i per tant, doncs ja, ja tenia el vot decidit i no i tampoc em venia de gust la veritat, però en canvi després mal vaig mirar tot i i va ser curiós la, la resposta de, del director de, de TV3, en Vicenç Enxís, en el moment en el que aquest senyor d'Ultravox li, li diu que a la cara el director de TV3 que, que tancaran TV3, no si fos per ells, que tancarien TV3. I no li va respondre. O sigui, va va dir va tancar els llavis i va dir, següent tema. Uh, en fi, jo, jo crec que el, el podem criticar molt. Uh, no dic només en aquest cas que no sé quina hauria sigut la resposta més adient, no? però en general és evident que la presència de, de grups d'ultradreta doncs, als mitjans de televisió públics no hauria, no hauria de ser, en, en fin ni discutible. No? Però, com algú recordava, doncs, altres membres d'aquest partit doncs, van ser convidats al, al programa FAx per exemple, doncs, ja l'any passat, i, i, per tant, doncs, a, que els falangistes o els neofeixistes a, estiguin a les televisions públiques doncs, és una cosa que no, que no hauria de passar. Però, en fi, deixa'm fer-te alguna, alguna altra pregunta que és un tema que ha donat molt de parlar en relació a les eleccions, que és el, el vot per correu. Tu has votat per correu o, presa, o votaràs presencialment? No, jo n'hi aniré. Diumenge aniré a votar presencialment. D'acord. I tens decidit? No em diguis aquí, eh? però ho tens decidit? No, no et diré aquí, però la veritat és que encara no ho sé. Soc d'aquestes indecises que, de fet, no esperava que el debat em solucionés res, la veritat, però, però encara no ho sé, encara no ho sé, i malauradament a les últimes eleccions m'està passant sovint, que no sé a qui acabaré votant. Vaja, vaja. Mira, això no, no, no ho pensava. Creia que ho tindries decidit. Doncs no. No, no. Molt bé. A nivell personal, deixeu-me dir que jo havia decidit que no votaria més. Després de les segones eleccions a, a, a nivell espanyol, on ens van fer votar dos cops seguits i va haver-hi tot, tot aquell problema, eh, en fi, jo vaig dir, ja no voto més i... i que... hi ha algun moment que tu ho penso. Quan ah. els dies que m'enfado i tinc mal dia penso, doncs pues no hi més a votar però després arriba la part més serena de mi i diu, Anna, sí, has pensa-t'ho bé i vés a votar, que, que com a mínim això encara ho podem fer. Exacte. És un dret i, i un, una obligació, i en tot cas s'ha doncs, de respectar doncs, qui no vulgui votar i, i també encara més respectar qui vulgui votar en blanc, no? I tant. Eh, com acabem l'entrevista? Eh, Anna, que no et vull entrar ni més, només mm. aviam, digue'm, si vols, eh, què desitges per aquest any 2021? que ja fa unes setmanes que ha començat, però com que estem a l'inici del programa, quin, quin és el, el teu desitj a nivell personal i a nivell social, si, vols, si en vols donar dos? Sé sí que segurament és un tòpic, però penso que ara hem de demanar salut, que tothom és el primer. Si abans de la pandèmia es demanava, penso que ara és el primer a demanar salut per tu i pels teus, no? per, perquè al final és el, que, el, és el que ens manté vius. I per altra banda, jo sí que a nivell professional demano nous reptes, no? demano poder créixer i poder, poder millorar en el meu àmbit laboral. Per tant, eh, serien aquests, els dos desitjos que tinc per aquest 2021. Molt bé. Doncs a, espero que es, que es compleixin i només deixem preguntar-te una última cosa. Uh, digue'm un grup de música que t'agradi. Mm, ostres, Ten diria uns quants, el que passa cara últimament, eh, suposo que perquè tinc entrades per nou un concert d'aquí unes setmanes, dirà els stakeholders homesmes que, que, que van sorgir no, ara del confinament, d'aquest confinament dels mesos de, de març i abril i que els vaig començar a escoltar i em van agradar moltíssim i ara estic molt molt, molt enganxada al segon disc, el d'Agua i, i m'agraden molt, la veritat que tenen un estil molt fresc, molt nou i, i també són catalans. No? per tant també es comprerem una mica cap a casa. Molt bé, molt bé. Um, I on, on fan el concert, si es pot saber? Estrenes a, a Girona, el festival Estrenes de Girona, d'aquí mm. unes setmanes, penso que és a principis d'abril, o finals d'abril, ara no ho sé ben bé, a les escales de la catedral, que és un escenari molt i molt bonic. I per anar a un concert pots saltar el, el confinament comarcal? En principi ara no. Com que ja dic, les entrades són per d'aquí unes setmanes, encara veurem com està la situació i si ens podem desplaçar per anar-hi. En principi, jo fins on tinc entès, crec que no et pots desplaçar, no pots sortir de la comarca per, per consumir cultura. Veurem com està. Clar, perquè això és un problema, realment, eh? perquè tot i que hi ha molts serveis aquí a la comarca, doncs, la sortida d'Olot o, per exemple, a Bascanó, que també hi ha un teatre molt maco, doncs, clar, això està... ens condiciona, no ens Totalment. limita. Totalment, totalment, sí, sí. I Girona és una ciutat gran, per tant, m'imagino que amb la població que tenen ja poden cobrir no? aquesta part cultural que, que tenen també molt, molt arrelada i molt potenciada, però hi ha certes ciutats, com pot ser Olot, no? que segurament amb la població que tens potser no omples tot el, totes les ofertes culturals que tens. Llavors això també és un problema eh, pel sector. I tant, i tant. Deixa'm... Que, que no sé si quedaré malament o no, però és que a mi els stay-homes em cauen molt bé, eh? són molt bona gent... I, I com a percusionista que soc, doncs, m'encanta eh, aquest, un dels, dels tres, doncs, que fa percussió amb els seus, eh, aquestes percussions casolanes, no? Eh, però no són, els, no són eh, de, dels meus eh, grups que, que hagi escoltat ni seguit, més enllà, doncs, de tota la popularitat que van aconseguir amb els seus concerts eh, durant el, el primer confinament, no? I, I, per tant, deixa'm que et demani un altre segon grup. Digue'm l'últim que hagis escoltat, encara que potser no sigui el teu preferit, però alguna música que hagis escoltat darrerament? Um, pues, ostres, no sóc molt de música, eh? t'ho diré. Va, doncs, més fàcil, Anna. L'últim concert que hagis anat? L'últim concert que hagis anat va ser aquest estiu... A les Ruïnes d'Empúries i vaig anar a veure els Amics de les Arts, que van fer uh, com un remember de, dels últims discos que, que havien fet i van fer així com un... bueno, a l'estiu van fer una gira recordant els grans hits dels Amics de les Arts i vaig anar a un concert precisament a les Ruïnes d'Empúries Carai, quin entorn més guapo Molt bé, doncs vinga, ens amb em, em quedo amb els Stay Homies i amb els Amics de les Arts per poder cloure l'entrevista amb una música d'aquestes Perfecte i t'agraeixo molt doncs, haver acceptat la invitació de l'Eco de la Vall i d'haver-nos compartit el teu temps i tot això que ens has explicat. Moltes gràcies, Anna Prat. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu, saluts Adéu. Estona. Heu vingut a robar-nos les dones, heu vingut a robar-nos les dones, no som més que una banda de ser poetes, feu quatre cors i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones, heu vingut a robar-nos les dones, però si feu el de sempre, canteu com hienes. És bo deixar d'entregar els instruments. S'acaba el seu gran hit, ella m'abraça, s'allem, fluixet, l'hívic. Jo de cançons així, en una tarda te'n puc fer 20. Hi ha un subtext que mai no evoluciona. Les cançons diuen tota l'estona. Hem, hem vingut, vingut a, hem, hem, hem, les, les, o, a, hem, hem vingut a... Robar-vos les dones, hem vingut a robar-vos les dones. Cris, batalles del pop, lletres, repetitives, fem quatre cors i ens ensobren i tot a robar-vos les dones Hem vingut a robar-vos les dones Sempre fem el mateix proves el pastit, de manera que sempre de la